Ходор стабільно, не заривався, не гнався за дурними грішми, ризикувати любив лише за столом у казиночі, граючи в преферанс. І то завжди знав, яку суму в разі чого може програти, набільше не замахувався. Коли того вечора вона повернулася додому трохи пізніше, Сахно лише буркнув, що голодний як пес. Адель обмовилася, що її підвіз знайомий іменинниці. Та Сахна такі речі мало цікавили. «Приїхала й добре, годуй законного чоловіка», Саме перший тайм закінчується. Віктор подзвонив їй на роботу за два дні по тому. Адель як свилювалася, потім змусила себе заспокоїтися і дозволила запросити себе на каву. Вдома вона, зачинившись у ванні, довго роздивлялася себе в велике дзеркало, намагаючись зрозуміти, чим вирізняється вона з-поміж інших тридцятирічних жінок, і чому чоловік, молодший за неї на чотири роки, зацікаювся нею як жінкою. «Так, усе можна витримати, окрім погляду». Адель витримувала цей погляд потенційного переможця майже місяць, потім викинула білий прапор. На роботі поскаржилася на головний біль, дотримуючись усіх правил конспірації, втекла на дві години раніше і майже бігом дісталася наперед обумовленого місця зустрічі. Його квартира – шампанське, широка старовинна канапа. «Дивно, але Адель неможила». Нові враження не лише урізноманітнювали обридле життя дружини-егоїста, а й давали змогу насолоджуватися давно забутими пристрастями, які ото показують в кіно про палких коханців. Це було грою, грою двох дорослих людей, яка тривала майже вісім місяців, і невідомо, чим би все це скінчилося, якби не зустріч, що перекреслила за одну мить, усе життя Аделі до цього моменту. Молода жінка гукнула Адель на вулиці Назвалася Мариною І ніяковіючи попросила приділити їй трошки уваги Це стосується вас, Адель, промовила Марина Тоді уникаючи прямого погляду Адель не зовсім ще розуміючи, що й до чого Механічно кивнула І вони присіли за столик у найближчому кафе Так Адель сахно познайомилася з коханкою свого чоловіка Враховуючи всі обставини Цей факт не дуже засмутив зраджену дружину але в те, що сказала Марина згодом, вірити не хотілося. Марина на одному подихові, затинаючись, виклала їй план вбивства, опрацьований нею і коханцем. Все просто. Марина не думала, що все може зайти так далеко, але вчасно замислилася над тим, що той, хто хоче вбити свою дружину, рано чи пізно захоче повторити подібну спробу. Де гарантія, що Марина йому не набридне і не стане черговою жертвою? Навіть якщо це не так, Марина дико не лякалася. Результат – зустріч двох жінок у зашмольганому кафе, де розчинну каву розчиняють так ретельно, що і слід її важко знайти. Адель приголомшила почути. Молода жінка, що сиділа навпроти, викликала водночас жалість відразу. Адель сказала, що їй треба побути на одинці. Марина запропонувала подзвонити переводом, але вже на роботу. Адель довго сиділа, втупившись в одну точку перед собою, і перетравлювала сповідь. Повертатися додому було моторошно, і нікого немає поряд. Хіба от Віктор? Швидше його знайти, якомога швидше. Віктор вислухав уважно і сказав, «Все дуже просто, треба перевірити. Якщо Сахно почне діяти так, як попередила Марина, є два способи захиститися». Перший – кинути, почути йому просто вписок, і хай викручується, як знає. Козирів Аделі на руках. Другий, і на думку Віктора більш дієвий, залучити до цього Марину, підіграти Сахнові, хай до останнього той ні про що не здогадується, а потім влаштувати колосальний спектакль. Яка з цього користь? Хай покрутиться, мовлящ, на сковорінці, хай поламає голову і напудить у штани з переляку, а там видно буде». «Чим ми ризикуємо? Це ж гра! Її можна припинити будь-коли!» Переконувати він умів. Адель погодилася. Сахно так і не зрозумів, чому так легко втілюється в життя його геніальний план. Адель і Марина згодом захопилися грою і не могли зупинитися, насолоджуючись тим, що пошили в дурні чоловіка і коханця. Адель, щоправда, довго не погоджувалася грати роль сонної жертви. Марина, до речі, робила їй справжні уколи, аби все виглядало натурально. Проте колола звичайні вітаміни, які.